Усього цього Ясельський не чув. Піднявши обличчя до місяця, він ішов по стіні. Вартові перед ним розступалися, присідали або лягали. Ні слова, ні пошепту не чулося з їхніх вуст, бо вартові знали, що йде сновида. Хабіджа! Хабіджа! Самими губами ледь шутно озивався Ясельський. Покинула ти мене. Подивися, що зробила зі мною любов. Як спопилила вона мене, що моє серце вже не серце, а купка попилу. Змилося наді мною, знайдися. Мов місячне світло, примарений Ясельський, ніби на павутинці спустився по насипу вниз на мощену каменем Братславську вуличку і звернув до північних воріт. Високі і темні, залізні ворота були зачинені. Вартові ж під воріть ми помітили, камінною вуличкою з чобітьми в руках, над непокритою головою до них прямував босий, блідий сновида. Вартові повлипали в замкові стіни і поблідли самі. Та хтось із них отямився, щось прогутнявив, і вони, ніби коники із трави, скочили до воріт і нашвидкоруч їх розчинили, відкрили воротами холодне небо і сизе поле. Сновидеш мов зачарований наближався. Дивлячись прямо поперед себе білими заплющеними очима, він ішов і нечутно плакав. Вартові про себе зазначили, що поки він підходив ще освітлене місяцем, то сльози під місяцем на щоках над волотяними вусами в нього стояли срібні. Та як тільки він опинився в тіні воріт, сльози його почорніли. Не звертаючи насторожу уваги, ніби її не було, я сельський вийшов з воріт і подалинів у заснуле поле. «Хабіджа!» – шепотіли його, як біла глина уста. «Скажи мені, чи хоч кимось перекажи, де мені тебе шукати? Чи ти не бачиш, який я від горя став? Господи, невже я так тяжко перед ким завинив? Молю тебе, Боже!» «Молитимуся до віку, хоч ти не карай мене так, як карає мене любов!» Жолкевський перехрестився. Він стояв під баштою на стіні біля свого намету і, прикусивши вуз, тривожно спостерігав, що воно буде, бо сновида Ясельський йшов через поле просто на табір повстанців. Його босі ноги ступали по затужавілій землі, мов по шнурку. Тепер Ясельського з боку табору відвозів помітили на Левайківській вартові. Тиміш Вихорець, спочатку Ясельського і невгледів, бо в білій сорочці у білому полі, під білим місяцем сновида робився невидимим. Та несподівано в нього з-під ніг випорхнув синій Тимошевий Вихорець, що, як завжди, ночував поблизу Тимоша. А за цим разом, між Братславом і табором, під бадилиною в полі. Чи то Ясельський наступив на сонного вихорця, чи то вихорець не спав і сам побачив Ясельського, так чи інакше, але він подав Тимошеві знак. Синім пломінчиком вихорець здійнявся над полем і побіг попетляв до табору до Тимоша. Він до нього присиняв, ще раз годнувся і заховався. Скрутився під возом, на якому дрімав полковник Шостак, а біля нього на чатах, очима до Братслава, стояв на колінах Тиміш. «Не сполохаймо!» «Не сполохаймо!» – прошепотіло від воза до воза. Нерозсідлені козацькі коні сновиду видно відчули, бо підняли темні голови та сторожко захропли. Місяць стояв на небі і вів сновиду на табір. Пане полковнику, прокидайтесь до нас Сновида. Поторгав плече Сашка шостака неживою рукою тиміш. Мамо. покликав шостак, бо йому саме снилося, що він лежить не на возі в нічному козацькому таборі понад Богом, а що він ще маляткою лежить на спинці з простягненими ручками та задертими ніжками у колисці, і над ним стоїть усміхнена мати. Мамо! і полковник Шостак проснувся. З лісу погукнув сич. Йому обізвався далекий із Братслава від Жолкевського другий. Пропогукали один одному понад табором полемисновидою, і, і як почали, так раптово й помовкли. Ясельський білів прямо на віз, де приничкли Шостак із Тимушем. На хвилину Тимошеві привіділося що з Ясельського било світло. Світловий почок виривався з серця сновиди на вози та колеса, на посивілі від Інею чавунні дула гармат, на сонні лиця козацтва та братславщан. Світло із серця Ясельського блукало по табору. Та не лише по нім воно вихоплювало з темені Бог і там над водою заломлювалося до гори Золотим потоком підіймалося в небо, і огинаючи місяць у небі згоряло. Підхоплений жахом Тиміш скочив із воза на землю, пригнувся і гублячи із сагайдака стріли, побіг на середину табору ховатися під коней. Ясельський підходив до Шостака. Сашка, Шостака, як скосило. Він Беркицнувся у возі і затулився шапкою. Сашко причаївся, нічого не чув, лише відчував, як його, від шобіт до чуба, хтось накривав холодною тишею. Не ворушачись, він лежав, хапко дихав у шапку, і навіть коли вже повну її надихав, то все одно ще лежав і прислухався. Та марно! За возом ніби ніхто й не стояв, не білів, не дивився. Так Сашко полежав ще, а полежавши ще, заспокоївся і став відтуляти шапку від ока, і коли відтулив, то побачив, над ним височив сновида. Сновида стояв на возі, дивився на Сашка місячними очима і плакав.